Що її і добре озброєними руками взяти непросто. Червоні не на жарт стривожились, адже могли полетіти їхні голови, треба було вживати термінових і радикальних заходів. У першій кінній дивізії Червоного козацтва, штаб якої стояв у Проскорові, була оголошена бойова тривога. Кавалерійські полки з Антоніна під Старокостянтиновом Чорного острова та Проскурова вирушили в район Богданівки Деражні. Полки 2-ї кінної дивізії з району Хмільника посунулись у напрямку Літин-Комарівці-Вовковинці. Кінний полк 24-ї Самарської дивізії, штаб якої розмістився у Жмеринці, з меджебожа виїхав до Летичева. Подільську групу хотіли взяти у Лещата. Автором цього плану був командир 1-го кінного корпусу Віталій Примаков. Зрозуміло, що повстанців треба було вивезти подалі від шляхів просування великих частин окупаційної армії. Це для Гальчевського не складало труднощів. «Мені одна дорога», – говорив він, – «а їм, щоби знайти мене, безліч шляхів, хай шукають вітру в полі». Під Меджибожим здибали бричку, на якій їхало кілька червоних. Затримали. Виявилося, що серед заарештованих був новий командир першого кінного полку, який добирався до місця призначення у Старокостянтинів Під час обшуку у нього знайшли особистий щоденник та вірші В них автор плакав над долею матушки Росії, висловлювався про комуну як про злу відьму Це зацікавило Орла, який завжди намагався використати патріотів Білої Росії проти патріотів Червоної Росії Командир полку коротко розповів про себе. Він – колишній осавул війська Донського. Вже другий рік їх його мобілізували червоні. Тільки тепер старшини штабу відкрилися і повідомили, що він затриманий повстанцями. Командир полку зблід. Орел запросив бранця до столу. Той сів, але занадто хвилювався, щоб їсти чи пити. Коли отаман вийшов з хати, підполковник Коноплянко не втерпів і запитав осавула – чи він чув про Отамана Орла? «Да, слишав, удалой парень», – відповів той. У довірливій розмові з'ясувалося, що Осавул, сподіваючись війни, планував поставити свій полку такі умови, щоб він на фронті був або перебитий, або здався в полон. Врешті домовилися про співпрацю. Отаман пообіцяв – Життя дончаку, взамін той мав надавати інформацію про дислокацію Червоного війська та плани командування як полку, так і Першої дивізії. Вирішили інсценізувати його втечу з підрозстрілу, свідком втечі мав стати джура. Тим більше, що комполку ручався за нього і просив зберегти життя юнакові. Для ствердження намірів юнака трохи поранили та врешті дали можливість йому відчути радість буття. А от за свого погонича Осавул не міг поручитися, тому його розстріляли насправді. Дончакові було дуже жаль розлучатися зі своєю шаблею. Орел обіцяв згодом її переслати. Слово свого він дотримав. Таким чином Орел отримав цінного інформатора у командуванні першої дивізії. До цього часу отаман мав корисного співпрацівника у 2-й дивізії Красної армії, закоханого у попівну з Літенки, командира відділу з Переправившись на лівий берег Бугу, штаб Подільської повстанської групи подався на північ в ліси Русанівської Волості. Перед заходом сонця в'їхали в Русанівці. Колись, наприкінці 1918 року, це село було осередком більшовизму. Тут заправляли всім жидівські комуністи – Мушлін та Лайнер Тоді з отаманом Ананієм Волинцем Яків Гальчевський криваво здушив цей рух проти директорії Безмежно жорстока практика більшовизму повністю протверезила селян-русанівців Вони пізнали Якова Гальчевського Гостинно зустріли його відділ та обдарували козаків на дорогу Дзвонять коні підковані з русанівців цілу ніч 27 червня їхали в напрямку Владівки. В досвіта неподалік її здобули господарчу частину 2-ї дивізії. Серед трофеїв – ручні кулемети, рушниці, набої, військовий одяг, діжки з нафтою і бензином. Та чи не найоригінальнішими трофеями виявилися 12 жінок-совєтських командирів, зокрема, дружини начальника господарчої частини дивізії та командира 11-го полку. Дам звели до однієї кімнати –